פרק י"ד אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו על דברי הבצרות. אבלה יהודה ושעריה אומללו, קדרו לארץ, וצפחת ירושלים עלתה. ואדיריהם שלחו צעיריהם למים. באו על גבים, לא מצאו מים, שבו כליהם ריקם. בושו והוכלמו וחפו ראשם. בעבור האדמה חטה כי לא היה גשם בארץ, בושו איכרים חפו ראשם. כי גם איילת בשדה ילדה ועזוב, כי לא היה דשא. ופרעים עמדו על שפיים, שאפו רוח קטנים, כלו עיניהם כי אין עשב. אם עווננו ענו באנו, אדוני עשה למען שמיך, כי רבו משובותינו, לך חטאנו. מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטע ללון? למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע? ואתה וקרבנו, אדוני, ושמך עלינו נקרא, אל תמניחנו. כה אמר אדוני לעם הזה, כן אהבו לנוע, רגליהם לא חסכו, ואדוני לא רצם, עתה יזכור עוונם ויפקוד חטותם. ויאמר אדוני אלי, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. כי יצומו אינני שומע אל רינתם, וכי יעלו עולה ומנחה אינני רוצם, כי בחרב ובא רעב ובדבר אנכי מכלה אותם. ואומר אהה אדוני אלוהים הנה הנביאים אומרים להם לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה. ויאמר אדוני אלי, שקר הנביאים נביאים בשמי, לא שלחתים ולא צוותים, ולא דיברתי עליהם. חזון שקר וקסם ואליל ותרמית ליבם, המה מתנבאים לכם. לכן כה אמר אדוני על הנביאים הנביאים בשמי, ואני לא שלחתים. והמה אומרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת, בחרב וברעב ייתמו הנביאים ההמה, והעם אשר המה נביאים להם יהיו מושלכים בחוצות ירושלים מפני הרעב והחרב, ואין מקבר להמה, המה נשיהם ובניהם ובנותיהם. ושפכתי עליהם את רעתם. ואמרת עליהם את הדבר הזה, תרדנה עיניי דמעה לילה ויומם, ואל תדמנה, כי שבר גדול נשברה בתולת בת עמי, מכה נחלה מאוד. אם יצאתי השדה, והנה חללי חרב, ואם באתי העיר, והנה תחלואי רעב, כי גם נביא, גם כהן, סחרו אל ארץ ולא ידעו. המעוש מאשת את יהודה, אם בציון געלה נפשך, מדוע היכיתנו ואין לנו מרפא? כבה לשלום ואין טוב, ולעת מרפא והנה ועתה. ידענו, אדוני, רשענו עוון אבותינו, כי חטאנו לך. אל תנאץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך. זכור, אל תפר בריתך איתנו. היש בהבלי הגויים מגשימים, ועם השמיים ייתנו רביבים? הלא אתה הוא, אדוני אלוהינו, ונקבה לך. כי אתה עשית את כל אלה.